rugăciunea de iubire și slăvirea Tatălui ceresc Tatăl nostru care ești din ceruri, în ceruri Dumnezeu este numele tău Dumnezeiască este împărăția ta Dumnezeiască este voia ta Dumnezeiești este ieșe în cer și pe pământ de aceea te iubim te stăvim și te mulțumim fiindcă pinea ta cea dumnezească pe fiul tău cel iubit nouă ne-l-ai dat el din moarte Mă, în mintele și păcatele noastre, pentru viața cea veșnică le-a înviat, din cursele demonilor ne-a salvat, din lume ne-a scos și la cer ne-a înnălțat, sufletele noastre ca niște flăcări de soare la le-a schimbat între în vierulumie și în ne-a așezat, încă mântuirea, sfințirea și de săvârșirea, și în fiera noastră cu scump Sângele Său le-a plătit și ne l-a dat. Pentru noi împărăția puterea și slava a luat. Duhul Sfânt cu darurile sale, cele bogate, prin sfintele taine, ne-a sfințit luminat și înfiat. Locul de cinste și numele cel nou, mai prețios decât fi și fiice, ca un dar minunat le a încăpătat. De aceea, cu îngerii și cu sfinții, slavata ta am cântat.